Hans cel Norocos Autori Frații Grim Unii oameni se nasc norocoși. ce ar face sau ar încerca să facă, le merge din plin. Tot ce se abate asupra lor e numai câștig. Toate găștele lor sunt lebede, toate cărțile de joc sunt norocoase. Dacă ar fi să-i judeci în orice fel ai dau, ei vor cădea ca pisica pe lăbuțe, apoi o vor lua-o la picior. Părerea lumii despre ei nu se potrivește cu a lor, dar ce le pasă de lume? Și ce știu ei ce se întâmplă? Una dintre aceste ființe norocoase era vecinul Hans. Șapte ani de rând a lucrat pentru stăpânul său, iar în cele din urmă a spus... Stăpâne, s-a împlinit vremea, trebuie să mă duc acasă, măcar o dată, să apuc să o mai văd pe Sermanam, mi mamă, așa că te rog să mă plătești după învoială și să mă lași să plec." Stăpânul a spus. Ai fost o slugă credincioasă, Hans, așa că plata va fi și ea deosebită. Apoi i a dat o pungă cu arginți mare cât capul lui." Hans și-a luat punga cu arginți, a aruncat-o peste umăr și s-a îndreptat înspre casă. Mergând alene, a văzut un om călărind pe un cal minunat. Hans a spus, Ce minunat trebuie să fie să călărăști în șaua unui asemenea cal!" Repede îl dădu jos pe om și se așeză tacticos călare simțindu-se în voia sa. Hans nu fusese prea politicos, iar călărețul i-a spus. Prietene, de ce nu mergi pe jos? Oh, dar ar trebui să car toate astea și argintul e așa de greu, încât nu l mai pot duce în spinare. Ce ai zice să facem schimb? A spus călărețul. Eu îți dau calul, iar tu îmi dai argintul, scăpând de-o așa povar. Din toată inima a spus Hans. Ești atât de bun cu mine, dar mă simt dator să-ți spun că va trebui să îndeplinești o muncă obositoare. Călărețul a luat argintul, l-a ajutat pe Hans să se suie pe cal, i-a dat frâul într-o mână și biciul în cealaltă și a spus. Când vrei să mergi foarte repede, e din buzere pejor și strigă, Dii! Hans. Mulțumit de cal, s-a suit în și-a făcut loc și-a întins picioarele și-a aranjat biciul și-a început să cânte. Nicio o grijă să nu vină, am pe mâine o smochină, hai la drum cu veselie, nechezaturi să tot fie. După o vreme, s-a gândit că ar fi frumos să meargă un pic mai repede, așa că a plescăit din buze și a strigat, di. Și calul a început să alerge și, înainte ca Hans să-și dea seama ce urma să se întâmple, se trezi aruncat cât colo de pe coama calului la pământ. Calul ar mai fi alergat dacă un țăran care trecea pe acolo cu vaca la păscut nu l-ar fi oprit. Hans, foarte supărat, a venit la cal spunând. Călăritul nu-i doar o joacă. Mai ales când un bărbat are norocul să găsească un cal ca ăsta care, la un pas greșit, îl aruncă pe călăreț mai mai să-i rupă gâtul. Oricum, eu m-am lămurit. Îmi place vaca ta și cred că aș face un târg mult mai bun decât cu calul care mi-a jucat festa și mi-a murdărit cea mai bună haină. ia și dăm vaca în loc. Cu ea știu că-mi va fi mai bine și o să am lapte, unt și brânză în fiecare zi după ce ne-o înțelege, ce n-aș da pentru asta? Bine," a spus săranul, dacă îți place atât de mult, îmi schimb ca pe calul tău. Îmi place să fac binele câteodată, chiar dacă ies în pierdere." Gata, s-a făcut," a spus Hans bucuros. Ce inimă bună are acest om!" Apoi, săranul s-a suit pe cal, și și-a luat rămas bun de la Hans și de la vacă. Hans și-a spălat haina, s-a clătit pe mâini și pe față, s-a odihnit puțin, apoi a pornit la drum cu vaca, gândindu-se ce norocos este. Să am o bucată de pâine și de ce n-aș avea -o? Pot, când vreau, să o mănânc cu und și cu brânză, iar atunci când mi este sete, Pot să mulc vaca și să beau lapte. Și ce mi-aș putea dori mai mult decât atât? Când a ajuns la un han, s-a oprit, a mâncat niște pâine și și-a dat ultimul bănuț pe un pahar cu bere. După ce s-a mai odihnit un pic, a pornit-o din nou cu vaca spre satul mamei sale. Era arșiță mare și curând a venit prânzul. În cele din urmă a ajuns la o câmpie întinsă și stearpă. Ca să o străbată, ar fi durat mai mult de un ceas, pentru că arșița se întețise și își simțea gura uscată. Hm, – Găsesc eu un leac și pentru asta, s-a gândit el. Îmi vaca și mi-a -mi stâmpăr S-a oprit lângă un copac, a încercat să o mulgă, dar nu a curs niciun strop de lapte. Cine s-ar fi gândit că această vacă, a cărei datorie era să dea lapte, unt și brânză, era cu totul stearpă? Hans nu se gândise la asta. În timp ce își încerca norocul la mulți, vaca a început să se uite la el cu o privire foarte supărătoare. În cele din urmă, i-a tras o copită în cap, care l-a lăsat lat pentru multă vreme. Norocul un măcelar, care trecea prin preajmă cu un porc. Ce ai pățit, omule?" l-a întrebat măcelarul în timp ce l ajuta ajutat să se ridice. Hans i-a spus tot ce s-a întâmplat, cum era însetat și cum voia să mulgă vaca, dar se lămurise că-i stearpă. Măcelarul i-a dat o sticlă de bere spunând, Bea și înviorează-te, căci vaca nu-ți va da lapte în vecii vecilor. Nu vezi cât e de bătrână? Nu-i bună de nimic la casa omului. Vai, vai!" s-a plâns Hans. Ce să mă fac cu ea acum? Ce rușine să-mi ia calul și să-mi dea vaca asta! Dacă o tai, la ce mi-ar folosi? nu îmi place carnea de vacă, nu este destul de moale pentru mine. Dacă ar fi fost un porc, aș fi avut ce să fac cu el, măcar niște cârnați." Bine," a spus măcelarul. nu îmi place să spun nu." atunci când trebuie să-mi ajut aproapele. Pentru a te mulțumi, voi face acest schimb. Îți dau porcul meu gras și îmi dai vaca. Dumnezeu să te binecuvânteze pentru bunătatea și mărinimia ta, a spus Hans și i-a dat măcelarului vaca. Și luând porcul, a mers mai departe, trăgându-l după el de sfoara strâns legată din picior. Haide, haide, acum totul părea să fie bine. Avuzese până atunci câteva necazuri, dar acum se simțea răsplătit pentru toate. Ce altă însoțire la drum să-și fi dorit? Următorul om pe care l-a întâlnit era un țăran cu o gâscă albă foarte frumoasă. Țăranul s-a oprit să-l întrebe cât este ceasul, așa doar ca să intre în vorbă. Hans i-a povestit despre norocul său, cum a făcut atâtea târguri până acum și cum toată lumea s-a purtat frumos cu el. Țăranul a început să-și înșire și el povestea, spunând că urma să ducă gâsca la botezat. Uite," a spus el, cât de grea este și are doar opt săptămâni. Cine o va mânca, va da de multă carne." Ai dreptate!" a spus Hans, în timp ce o cântărea în mână. Dar dacă vorbești de carne, este un fleac pe lângă porcul meu. În acest timp, țăranul a început să-l privească și să clatine din cap. Ascultă-mă, a zis el, îmi pare un om bun, așa că merit să-ți spun ceva. Ai putea da de necaz cu porcul ăsta. În satul din care tocmai am venit, S-a furat un porc de pe moșia boierului. Am fost foarte speriat atunci când am văzut că ai tocmit porcul boierului. Dacă te vor prinde, va fi foarte rău de tine. Cel mai bun lucru pe care l-ai putea face ar fi să te arunci în iaz. Știi să noți? Săracul Hans era foarte speriat. Omule, te rog să mă scoți din încurcătură. Nu știu de unde a fost luat porcul. Ești de-al locului și știi mai bine decât mine. Ia porcul și dă-mi în schimb gâsca ta. Nu oricine ar face asta pentru tine, dar eu o voi face, pentru că ai dat de necaz. Țăranul, luând sfoara în mână, a apucat-o pe al drum, iar Hans a luat-o spre casă, fără grijă. Hmm. La urma urmei, s-a gândit el, omul a fost binevoitor. Nu-mi pasă al cui este porcu, dar el s-a arătat un bun prieten. A fost și cel mai bun târg. Mai întâi, ce grozavă e gâzca la tigai, Apoi, grăsimea va ajunge vreo șase luni. Unde mai pui penele albe, frumoase, din care îmi voi face perne? Ce fericită va fi mama mea! Când a ajuns în satul următor, a văzut un morar lângă roata sa, cântând. Pe voi și dealuri, hei, să hoinăresc, ce fericire este să trăiesc, căci lumea largă este casa mea, mai mare bucurie ce-aș avea. Hans s-a oprit pentru o clipă și apoi a spus. Trebuie că ești înstărit jupune, pare atât de fericit că lucrezi. Da, a spus celălalt, totul este minunat, un morar adevărat. Atunci când își bagă mâna în buzunar, găsește întotdeauna bani. Dar de unde-i gâsca aceea frumoasă? Nu am cumpărat-o, am dat un porc pe ea. Și de unde-i avut porcul? Am dat o vacă pentru el. Și vaca? Am dat un cal pentru ea. Și calul? Am dat un sac plin de arginți pentru el. Și argintul? Am muncit din greu șapte ani pentru el. Ai prosperat bine până acum, a spus Moraru. dar dacă ai găsi și bani atunci când bagi mâna în buzunar, vei fi un om fericit. Așa e, dar cum pot face asta? Cum? Trebuie să învârți râșnița asta așa ca mine, a spus celălalt. Îți trebuie o piatră de ascusit. Restul vine de la sine. Uite aici una, nu durează mult, iar pentru ea, nu cer mai mult decât valoarea gâștei. Vrei să o cumperi? Mă mai întrebi, a spus Hans. Aș deveni cel mai fericit om din lume, să am bani ori de câte ori aș băga mâna în buzunar. Ce-aș putea să-mi doresc mai mult? Uite gâsca. Acum, spuse moraru, după ce i-a dat o piatră obișnuită de pe drum, ia această piatră minunată. Lucrează unde ai ajuns, ca s-o ascuți ca un cui. Hans a luat piatra și a mers tot drumul bucuros, cu ochii scânteindu-i de fericire și spunându-și, hmm, sigur am fost născut să am noroc. Orice vreau, orice îmi doresc, vine de la sine. Oamenii sunt atât de săritori, încât parcă le fac o favoare atunci când mă ajută să devin mai bogat sau atunci când închei târguri bune. Între timp, obosind și făcându-i se foame, și-a amintit că-și cheltuise ultimul bănuț atunci când dăduse vaca. Nu putea merge mai departe din cauza pietrei pe care o căra, așa că s-a oprit pe malul unui râu să bea apă și să se odihnească un pic. A așezat piatra cu grijă pe mal, dar în timp ce se a pleca să bea apă, a uitat de ea, a lovit-o un pic, făcând-o să cadă în vâltoare. O vreme, a privit cum se rostogolea, apoi a sărit în sus de bucurie, a îngenunchiat și a mulțumit lui Dumnezeu cu lacrimi în ochi că i-a luat povara, piatra cea grea. Cât de fericit pot să fiu, și-a spus el, nimeni nu a fost niciodată atât de norocos ca mine. Apoi a pornit la drum bucuros, fără nicio grijă și a mers până când a ajuns la casa mamei sale și i-a povestit cât de ușor îi fusese, Drumul. Lectura. Moia Martin.